Тарас Шевченко «Сон» У всякого своя доля І свій шлях широкий Той мурує, той руйнує, Той неситим оком За край світа зазирає, Чи нема країни, Щоб загарбать І з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата В його хаті, А той нижком у куточку Гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, Богобоязливий, Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, Та й запустить пазорів печінки, І, не благай, не вимолять Ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний Все храми мурує – та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте – немає, немає, шкодай праці, схаменіться Усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той, а що ж то я? Ось що, добрі люди, я гуляю, бенкетую, В неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте? Їй, Богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі Я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини А в мене діти не кричать, і жінка не лає Тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати. А вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же сон напричу дивний мені приснився, найтверезіший би упився, скупий же дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чор-тас два. Дивлюся, так будь сим сова, Летить лугами, берегами, та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками. А я з нею, та за нею. Лечу й прощаюся з землею, прощай світе, прощай землі, неприязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдову, Я до тебе літатиму з хмари на розмову, На розмову тихосумну, на раду з тобою. У півночі падатиму рясною росою, Порадимось, посумуєм, поки сонце встане, Поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, «Удову не Богу, годуй діток, жива правда у Господа Бога, летим, дивлюся аж світає». Край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все-то те вся країна, повита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою, Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає, Ніхто його не додбає і не розруйнує, І все-то те душа моя, Чого ти сумуєш? Душа моя убогая, Чого, Мар, не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо-високо за синієї хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь. У тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічиму будь княжат недорослих, А он розпинають вдову за подушне, а сина кують, Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію в військо віддають. Бо його бач трохи, а он де під тином опухла дитина, голоднеє мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі, на що ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по під тинню з байстрям шкандибає. Батько і мати отцурались, і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози, горе, може й бачить, та помага, як і у ті гори предковічні, що политі кровію людською. Душа моя убогая! Лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати Пошлем думу аж до Бога, його розпитати Чи довго ще на сім світі катам панувати Ли ти ж моя думо, моя люта муко Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети, та по всьому небу орду спусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє. Нехай знову рига змії трупом землю криє. А без тебе я денебудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю. І знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати У безверхій хаті І ще гірше дивитися На сльози та лати. Лечу-лечу, а вітер віє, Передо мною сніг біліє, Кругом борита болота, туман, туман і пустота, людей не чуть, не знаті сліду людської страшної ноги. І вороги, і не вороги прощайте, в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте. Я вже не почую один собі навік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєтесь. Що ще є країна, не полита слюзьми кров'ю, То я отпочину, отпочину, аж слухаю, Загули кайдани під землею подивлюся. О, люди поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею?» Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, Серце запалили і галичі силу думи розпустили? За що не знаю, а караюсь? І тяжко караюсь? І коли я спокутую... Коли діжду раю, не бачу й не знаю. Заворушилася пустиня, мові з домовини, На той останній страшний суд мертвці за правдою встають. То не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні. То люди, живі люди, в кайдани залиті. І з нор золоту виносять, щоб пельку залити неситому, то каторжні. А за що? Те знає Вседержитель, а може, ще й він не добачає? де злодій штемпований кайдани волочить, он розбойник катований зубами скрегоче, недобитка товариша, Зарізати хоче, а ж ними, запеклими, в кайдани убраний Цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний В муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне Раз добром нагріте сонце вікне прохолоне А де ж твої думи? Рожеві її квіти, доглядені, смілі, викохані діти. Кому ти їх, друже, кому передав, чи, може, навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай. Зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще митарство, чи вже буде? Буде, Боже, бо холодно, мороз розум буде. І знов лечу земля чорніє, дрімає розум, серце мліє, Дивлюся хати над шляхами та городи з тома церквами, А в городах, мов журавлі, замуштрували москалі. Нагодовані, обуті і кайданами окуті муштруються – Далі гляну, у долині, мов у ямі, На багнищі город мріє, Над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю, та город безкраїй, Чи то турецький, чи то німецький, А може те, що й московський, Церкви та палати, та пани пузаті, І ні однісінької хати. Смеркалося, Огонь огнем кругом запалало, аж злякався я. Ура! Ура, ура! закричали. Суцудур «Цу ні, схаменіться, чого се ви раді, що горете? Екай хахол не знає параду. У нас парад сам ізволіт сьогодні гуляті. Та де ж вона та яцяця? Вон, видиш палати? Что вхаюсь я, аж землячок спасибі, признався С синовими гудзиками, де ти здесь узялся? З Украины. Та як же ты говорить не вмієш по-здешнему? Ба не, кажу, говорить умею, та не хочу. Экай чудак! Я всі входы знаю, я тут служу, коли хочеш, в дворец попытаюсь ввести тебе. Только, знаешь, мы, брат просвященный, не поскупись полтинкою. Цур тобі, мерзенний, каламарю, і зробився, я знову незримый, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний. Так от де рай? Уже нащо золотому блиті Блюдолизи аж осі сам, Високий, сердитий, виступає, Обок його цариця небога, Мовупеньок засушений, Тонка, довгонога Та ще налихо сердешне хита головою. Так оце то та богиня, Лишенько з тобою, а я, дурний, не бачивши тебе цяце цей зразу, Та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. О, то дурний, а ще й битий, на квиток повірив, Москалеві, от ти читай, і й мити їм віри. За богами панства, панства в серебрі та златі, Мов кабани годовані. Пикаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати, благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самую пику. І всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Царцвенька є. А диво цариця, мов та чапля меж птахами скаче, бадьориться, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О оте здається, та нових петлицях, та у муштрах ще новіших, а потім цариця сіла мовчки на дзиглику. Дивлюсь. Цар підходить до найстаршого, та в його як затопить. Облизався неборака, та меншого в пузо, аж загуло. А той собі ще меншого туза, межі плечі, той меншого, а менший й малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом, як Кинеться по улицях, та й давай місити Недобитків православних, а ті голосити Та верещать, та як ревнуть Гуля наш батюшка, гуля, ура, ура, ура Зареготався я, та й годі А й мене давнули, так і добре Перед світом усе те заснуло тільки де-де православні По углах стогнали. Та стогнучи за батюшку Господа благали Сміх і сльози. От і пішов я город озирати, Там ніч як день, дивлюся, Палати, палати понад тихою рікою, А берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов, не самовитий Як то воно зробилося З калюжі такої, таке диво От тут крові пролито людської І без ножа Потім боці твердиня й дзвіниця Мов, та швайка загострена Аж чудно дивиться І дзигарі теленькають От я повертаюсь, аж кінь летить Копитами скелю розбиває А на коні сидить охляб У свиті, не свиті і без шапки Якимсь листом голова повита Кінь басує, от річку, от перескочить А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано Первому вторая!» – таке диво наставила. «Тепер же я знаю, що той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая – доконала вдову-сиротину». Кати-кати, людоїди, наїлись обоє, накралися. А що взяли на той світ з собою?» Тяжко-тяжко мені стало, Так, мов, я читаю історію України, Стою, замираю, А тим часом тихо-тихо Та сумно співає Щось таке невидиме. Із города, із Глухова Полки виступали за заступами на лінію, А мене послали На столицю з козаками Наказним гетьманом. О Боже наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспеди неситий, що ти зробив з козаками, болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих і в темній темниці. Мене вольного гетьмана голодом замучив у кайданах, царю-царю. І Бог не розлучить нас з тобою, кайданами скований зо мною, на вік-віки. Тяжко мені витать над Невою, України далекої, може, вже немає. Полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила в синє море, розкопала високі могили нашу славу. Боже милий, жалься, Боже милий. Та й замовкло. Дивлюся я, біла хмара криє сіре небо, а в цій хмарі, мов звір в гаї виє, то не хмара. Біла пташка хмарою спустилась над царем тим Мусянджовим і заголосила. І ми сковані з тобою, людоїде, змію, На страшному на судищі ми Бога Закриємо до твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних, У сніг на чужину та й порізав. Аж шкур наших собі багряницю Пошив жилами твердими І заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати, Веселися, лютий кате! «Проклятий! Проклятий!» Розлетілись, розсипались, Сонечко вставало, А я стояв, дивувався, Та ж страшно стало. Уже в боги ворушились, На труд поспішали, І москалі на розпуттях Уже муштрувались, по край улиць поспішали заспані дівчата, Та не з дому, а додому посилала мати На цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, Як то тяжко, той насущний, люди заробляють. От і братя я сипнула у сенат писати, та надписувань та драти із батька і брата, А ми ж ними й землячки деде проглядають. По московській так і ріжуть, Сміються та лають батьків своїх, Що з маличку цвенькать не навчили по-німецькій, А то тепер і кисне в чорнилах. П'явки-п'явки... Може, батько останню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, Московською блекотою в німецьких теплицях заглушені, Плач украйно, бездітна вдовице, Піти лишень подивиться до царя в палати. Що там робиться? Приходжу. Старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й учинились, неначе з берлоги медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги. Та одути аж посинів Похмілля прокляте його мучило Як крикне на самих пузатих Всі пузаті до одного в землю провалились Він вилупив баньки злоба І все затрусилось Що осталось? Мов скажений на менших гукає І ті в землю Він до дрібних і ті пропадають, він до челяді, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі, дивлюся я, що дальш буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха, де ж ділася медвежа натура? Мов кошеня, такий чудний. Я ж засміявся, він і почув. Та як зикне, я перелякався, та й прокинувся. От таке-то приснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим. Та п'яницям. Не здивуйте, брати любі, милі що не своє розказав вам, а те, що приснилось».